warango wa tatu wa kitabu cha Matayo sehemu ya tatu na ya mwisho kwa leo eh mstari wa 44 eh tutajifunza e, habari za kichwa cha somo kitasema inasema hazina iliyositirika hazina iliyositirika pamoja kwamba tutajifunza habari za hazina iliyostirika kuna vitu vingine tutajifunza nyuma hapo lakini naona ndilo somo kubwa katika mifano au mafumbo aliyotoa Yesu katika e, sehemu hii ya maandiko. Kwa hiyo tumesomea kuanzia mstari ule wa 44 mpaka mwisho wa mlango wa tatu ambayo ni mstari wa hamsini Na nane wiki ijayo tutaingia kwenye mlango wa 14. Kwa hiyo tutakapo kumaliza mlango wa tatu kwa sababu tumekuwa humo hii ni wiki ya tatu sasa. Eh. Um, habari za hazina hiyo Lakini um, pia tutaona habari za lulu. Lulu ni kitu cha thamani. Eh, ni vitu mbalimbali vyote tunafundisha baadhi wa farama mingi. Mtakumbuka tulipoanza mwanango wa 13 kama kama tulejea kidogo. Tulipoanza mwanango wa tatu tulianza na orodha, tuliozesha mifano kwa lugha ya Biblia ya Kiswahili anatumia neno mifano, lakini ukisoma kwenye King James anasema parables. ni mafumbo. Na mara tuliona kwa mfano mfano wa mpanzi ndio mfano mkubwa kwanza. kwazo. Eh mpanza mbegu za aina tof, Baadaye tukaona mfano wa mbegu za pondeni ambazo baadaye ziliota zikaota na magugu. E, hiyo mifano yetu yote Yesu alifafanua akaielezea na alifafanua wakati kuna wanafunzi wake pekee Huku alikuwa anafundisha watu wote wamekuja kusikiliza lakini alikuwa anawafafanulia wanafunzi peke yake kwa sababu nyingine ilikuwa ni mafumbo kwa sababu asingefafanua singejua anasema nini. Kwa hiyo na ndipo wakamuuliza hebu rejea tu kidogo eh, eh walimuuliza kwenye mlango ule wa wa, wa kumi na tatu walimuuliza turudi nyuma kidogo msari wa 10 anasema hivi wanafunzi wakamwambia kwa nini wasema nao kwa mifano msari wa 10 eh yani wewe unaposema husemi moja kwa moja unatoa kama mifano e, na mifano kimsingi ni mizuri lakini isipofafanuliwa ni mafumbo eh akasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme mbinguni bali, bali wao hawakujaliwa kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele lakini yeyote asiye na kitu katika hicho alicho nacho eh, atanyanganywa Yesu anawaambia hivi ninyi ni wafuasi wangu mimi nitume mnajua bali za Mungu zaidi kwa hiyo ninafanya kuwaongezea mjue zaidi lakini asiye nacho wale ambao hawataki kuji, kuji, kuji, kuja kwa Yesu wanaendelea kupungukiwa zaidi hata nikiwafundisha na wafundisha kwa mafumbo ili kuzidi wasielewe kabisa ndicho tunachofundisha hivi na tuliona kwenye mlango wa 13 kwanza manzoni pale na ukitaka kuthibitisha akanukuu maandiko ya Isaya mlango ule wa sita eh aliposema mstari anasema kwa sababu hii nasema nao kwa mifano ambayo kwa King James anasema nasema nao kwa mafumbo ninawafumba Waso, kwa sababu ametoa wambia kwamba walicho nacho nitawaongezea. Kama ulikuwa unajua Biblia nusu nitakuongezea ujue yote. Kama ulikuwa hujui unajua sifuri nitakuondolea na ufahamu kabisa wa, hata kile kidogo kilichokuwa unajua kifutike kabisa. Hicho anachosema. Alie nacho ongezewa, na ashiinacho tanyanywa kabisa. Hii ni kanuni mwaja wapo ya Mungu. E, hata ninapokuja kunyambari ya neno na Mungu. Ukijifanya ulitafuti uta kujua kweli hata ile hekima ndogo ulikuwa unaendelea kufu, kufutika kabisa inapotea. Ndio sababu leo hii wa Kristo tulishawsema mfano wa Kristo wanafanya vitu vichafu kuliko watu wa dunia. Wanaenda wanajua vitu vichache, hawataki kumjua Mungu vizuri, Halafu, kidogo ile hekima iliyokuwa. Leo wavauchi si wa Kristo. Mashoga sho Kristo. kusikia mashoga wanafungishwa ndoa kwenye msikiti wao ule duniani. Haipo, inafanyika ndani ya kanisa. Hata kidogo watu kwa, kwa nacho ndio tunanyang'anywa kabisa. Alafu kinaitwa upendo. Eh hawa wanapendana maendeleo ukisasa. ni jehanamu Mungu alishusha moto kwenye mlanga wa 10 kitabu cha Manzo. Alishusha moto sema Sodoma na kwamba hakuna sehemu habari za Sodoma hata watu ambao ni e, sasa ndicho alichokuwa nakifundisha Yesu. Kwa hiyo sihitaji huko nyuma Kwa basi haya masomo pia tunaiva mtandao watu wanaweza kaya soma wakayafuatilia miaka mingi ijayo eh lakini turuje sasa katika mlango katika maandiko ya leo. Msali ni turudie twende tu, pale kwenye habari za hazina iliyositirika. Tusome msali tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo vyote akalinunua lile shamba. Hapa ni mstari mmoja lakini umeona una una somo la jumapili zima umejawa na vitu hivyo kwanza kitu ya kwanza kuna hazina neno hazina ni kitu cha kitu muhimu kulivyo endelea pale mjini darasa namparika katikati upite maeneo ya hazina uende kule treasury of dodoma unakuta kuna walinzi huwezi kuingia hivi ni kwenye hazina ya nchi eh hazina huo ni hazina ya nchi hazina ya dunia hazina ya mkristo ni nini hapa alikuwa anaongelea habari za ufalme wa mbinguni manake kulingana na neno la Yesu Kristo hazina yako wewe mkristo nayo tufuatie kutokye na wao yuko hapa na mimi naenea nae. lazima habari za ufalme wa mbinguni ziwe hazina zetu zi. je hizo hazina za mkristo wa leo kristo leo hazina yake nini ni elimu hazina yake nini ni, ni, ni, ni cheo hazina yake nini ni, ni, ni maarufu hazina yake nini ni, mavazi Ninageni magari, nimeujiza, ni vitu ni ni vya ajabu ajabu. WaKristo wengi hawajui hata kama wanaenda mbinguni. Eh. Ifi Yesu Kristo angaizwa kutoka dunia, mbinguni akaja duniani, akasema amekuja kuleta wokovu, akakuachia kitu ambacho huna kwamba yani haka, ha, sasa atakuwa ametimiza makusudi gani kuja dunia. Eh, wa WaKristo wanajua wao ni waKristo lakini hawajui kama wameokolewa au hawa Hawajui habis. Na kweli wanaadhi yakuta kujua kwa sababu huwezi kujua kitu mlicho kufundishwa wala hujawae kukitafuta kweli yake hazina hazina yako na yangu ni ufamwa mbinguni. Ufamwa mbinguni sio uokofu peke yake ni pamoja na kutumika katika ule ufalme. Unajua kiwango cha kazi unachokifanya duniani kazi ya Mungu ndicho kiwango cha malipo tutakachopewa mbinguni na wakati mwingine hata hapa hapa duniani. Hazina. Mtu anaye namna kijana wa Kikristo. nani wengi ni wa kristo? Mtu anamu, usiku anatoka labda naenda analala a disco. All right? Atakunywa pombe. Tatembea tembea na wanawake wanaume. Atavita sigara, atafanya vitu vingi bila kiabu na kiabu. Tarudi usiku saa 8 amechoka, talala asubuhi hataenda hata kanisani. Eh, lakini atasema. Huyo mtu amefaidi nini katika yale masaya siku ile ya Jumamosi kwenda Jumapili? Na wengine anafanya hivyo Jumatatu mpaka Jumapili. Nani wengi asilimia kubwa kabisa. Huyo mtu kafaidi nini katika maisha yake? Emniand. Ile pombe ndio Kule kuzunguka na ku, na kucheza ku, ku cheza. It's not enough. It's not. Eh. Lakini Unajua hazina hazina kwanza kuna hazina pili ni hazina iliyositirika katika shamba. Imesitira, kwa macho. Ningewe niambia utumishi wa Kristo. Nendo Kristo. Fadhili za Bwana kwenye maisha ya wanadamu hazionekani kwa macho na hazimesitirika hazionekani. Hazipozipo hazipoziponi. Eh hazipo na hata ukita eh, uh, Bila unasema vitu vya rohoni kujulikana kwa jinsi ya rohoni na wakristo sio wakiroho kiroho eh sio wa kiroho kwa hiyo tunaona kwamba kuna hoja ya kwanza humo ndani ya ile mstari kuna hazina kitu na anasema ufalme wa mbinguni umefanana na hazina kwa hiyo hapazi ufalme wa mbinguni ufalme wa mbinguni nini ni okovu ni ufalme wa mbinguni nini ni neno la Mungu maelekezo yake tuifuate tulifanyeni neno la Mungu litakwambia vitu vingi sana Wakati wengine watu wanachukua neno la wa Mungu na kama ni kitu tu jumla kusoma tu hapana ni kulielewa, kuliishi kulitenda kulimfanyia kazi kuliogopa kulitii kulitetemekea zote kul, kul, kul, kulifahamu Sauli anasema Bwana neno lako nimeleweka moyoni mwangu ili kusudi nishindane dhambi dhambi bila, bila kuweka neno la Mungu moyoni inasombia 119 mstari wa 11 Daudi ninorako nimeleka mungu. Na ndani ya moyo wa mwanadamu huwezi kukalisha vyote. Huwezi kukalisha hiyo dunia yote na matendo yake, alafu ukakalisha na falamu mbinguni. Lazima uchague kimoja kimoja. Baadaye tunaona mifano A, anapotoa mfano wa lulu, lazima inabidi uende ukauze vingine. Huwezi kuvimiliki vyote. Lazima utafute vitu uviuze. vipotee vimilikiwe na wengine, alafu wewe upate hiki takumiliki ta falamu mbinguni. ami eh anasema eh, eh. eh, tunaoona kasema hasa ni nini ni natakiwa nifanye ni, sina wajibu la moja kwa moja nikupe ni jibu fupi tu kama mbele za kristo atakuambia cha kufanya fahamu mimi sio mpaka kwanini eh. pia na dunia so roho zika mbele ya Kristo ukakaa na mbele ya dunia kwa pamoja Haipo wa Kristo huwa anajitahidi kuvishika pamoja sawa sawa eh aro juma usiku nitakuwa uh, Disko langu nini na Jumatatu asubuhi inawaika sana is impossible kesi e. kwa sababu tutaona Yesu anatoa mfano anasema inabidi hivi vitu vingine viondoe ubaki na hiki eh mtu anasema ambayo ile hiyo hiyo hiyo hazina aliyosituka kwenye shamba eh, ambayo mtu alipoiona by the way shambani si sehemu vitu vinapandwa eh ufahamu mbinguni lazima kupanda vitu eh, lazima upande vitu katika farm ya mbinguni ina wakati mwingine farm ya mbinguni uko hapo unajua sehemu moyo mwako kuna idara ya farm ya mbinguni kwa nafsi yako roho yako ni extension ni muendelezo wa ufahamu mbinguni Yesu neno katika wakolonia wa kwanza sita na sehemu nyingine hata mlango wa tatu wa wakolonia kwamba ni, ni aromu, e, mbinguni na ufama mbinguni duniani hauna makazi makubwa zaidi ya mioea ya wanadamu na kwa e. mbinguni unakaa kwenye ya wanadamu hapa dunia. Falma ma fiatani huo kile semu. Wu, shetani wazuka kwenye majengo, kwenye maendeleo, kwenye kila kitu kile, kwenye mioyo iliyoamini, iliyomjua inampenda Yesu, e, ndipo fari ma mbinguni semu ulipo. Sasa ndipo by the way ndani ya moyo wako ndiko na vita vinakofanyikia. Ule moyo wa mwanadamu, awe ni mKristo asiwe mKristo, ndiko kuna vita vya vya vya shetani na Mungu. Kuna vita pale. Eh? Kuna vita. Sasa lazima uso ufama mbinguni ushinde pale. Sasa ndani ya nafsi yako, ndani ya nia zako na mimi ndio tumejaza hayo yote ya ulimwengu. Ufama mbinguni utaota sanga. Hilo ni shambaga. Anzima mpanze aitoka kaenda kupanda mbegu shambani. Anasema uh, uh, wakamuliza akasema mbegu ni nini? Mbegu ni neno na Mungu. Shamba ni nini? Ni wanadamu. Eh? ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza navyo vyote akalinunua shamba lile. Hem sikiliza maneno. Kitu cha kwanza furaha hakuna taarifa taarifa zikatokea. Ndivyo tunapokutana na Ukristo na ufariumu wakati wengine tunakuwa hatukutani nao labda upo upo baadaye unashtukia labda unaweza kusikia mtu amehubiri ukamjua ukasoma neno la Mungu mguso ukakupata nini ukishagundua ile habari tunaona hatuoni ni kufanya nini ni kuificha by the way lazima kuficha ndio kufanya nini ni kulinda kitu sio ndio nani yuko pamoja na nini? eh kuficha lazima <tis> ule ukristo wa maonyesho em nyo ni mkatuo angalia tunavyoimba tunavyofanya shijini mko taji na nini Uko usiji barabarani na unahubiri hata b -b siji kuna mtu mmoja anahubiri mbezi hapo maki hatuko mbani na mbezi. eh hivyo vyote a, ni aina fulani ya ufalme ambao haujafika kongo nataka ufalme wake tuudhishe lakini tuulinde yani hapa sio kuvuta kama usijulikane hapana ni kuutunza usishambuliwe. Eh. Kwa mfano mtu akitoka hapa, ukatoka hapa, na hata mfano ambao huwa haubo, labda <laughs> alikaupota labda dola 1000. Sasa kama milioni 20, si ndio? Kicho kwanza kicho kwae tutaenda uzifiche. Kusipozificha tu. Ukaza sema jamani eh hem jioni muone mimi si wa haya dawa. Nimeokota dola 1000. Ah, huna kitu. Nampoteza. Kicho kwanza ficha. Ni hazina hazinaio. ficha hazina. Mazewe ficha maombi yako. Watu asijue wa mimi naona. Yule falishaio alikuwa anaomba anamwambia mimi naomba mara tano. Na sa, kila saa ninaomba na naotoa na, sadaka. Inatakiwa sadaka zako zifichwe. Ndio falma Mungu. Na ujenga mungu. Of course, sadaka zinazo fichwa zipo za kufichwa na sio za kufichwa. Nakubali kini yote katika yote sio vitu vya kwenda kwa maonyesho maonyesho ukishaanza sasa kuficha hem tuendelee kidogo maana naweza unaweza kufikiri namsalimu mmoja 10 nayo yote hiyo natamani nifafanue kwa undani basi nasema na kwa furaha yake lazima fomo mwingine uendane na furaha je yeah. unapokuwa katika utumishi wa fahama mingine unasoma nini baba unaenda kanisani unaamwimbia Mungu unafatihi e furaha ibongozi ngwani anwaambie bam uh, ma ma, ma masikitiko atakuja wakati mwingine majozi atakuja wakati mwingine na lazima ajane asipokuja utakuwa si mkristo wa kawaida lakini jumla ya yote lazima kuwe na furaha katika bwana eh eh jum ujue hata matajiri anaona njaa anaweza pesa na mapesa mabilioni lakini ukakuta kuna masana anaona njaa kwa sababu hajapata muda wa kwenda kula lakini ana ana pesa anaweza kalisha na na mamia watu eh. Hoyu, hata kama tuna yani ni kwamba katika tunaelwa na furaha katika Kristo mbinguni lakini lazima nyakati nyingine majozi yatuhusu. Ukiona una haya machozi, Yesu alilia machozi. Eh. Kiona unalia machozi iwe ni kwa sababu za kiroho iwe ni sababu za kidunia usijisishangae sana ni sehemu ya. Hata kama ni mwanaume. Eh. So Yesu alikuwa mwanaume, eh. nie na sema alificha na kwa furaha yake aka kwaayaa aenda akauza alivyo navyo vyote akalinua ile shamba. Jamani hapa ndipo ujume mkubwa ulipo. Na tutaona hata ukungine kwenye zile ruru, ni kukuza alivyo navyo ukanunua. Sio ukujua hili lina thamani. Pale bwana pale pale eh. Pale pale kumejadha habu tupa. haishi kwa ni dhahabu tupu ni yako. Ya Niende katafuta utaratibu uuza vingine fanya utaratibu umiliki. Jamani nakuombeeni kama ningua nimesema maneno mengi naomba ili neno ndoliwe ujumbe wa kuondoka nao Ili ndio ujumbe wa kuondoka nao ondoka na jumbe zote lakini kama utaona unavuta zikumbuka zote kumbuka na ondoka na huu ujumbe hebu fanya utaratibu uwe sehemu ya, ya miliki ya Mungu kuwe na kumiliki kwa yani kipengele cha kwenda na Yaani je wewe kwamba kwamba unajua kuna ufahamu wa mbinguni, kwamba unajua kuna Biblia, kwamba unazo kwenye simu ya Kiingereza na Kiswahili, kwamba unazo Biblia nyingine kwenye meza meza yako sisi chumbani kwako, kwamba umeshabatizwa, kwamba unajua kuimba, yale yofanya vyote lakini kama haumo katika miliki ya Mungu, Biblia inasema watu wenye miliki ya Mungu ndiko kumiliki ndo kule kwa hazina. ni kama unanunua lakini kimbinguni ndo mmenunuliwa mle. Kwa sababu so, hatuununui Mungu wetu. Eh je uko katika miliki ya Mungu. Hivi mtajitajia miliki ya Mungu yuko watu wa miliki ya Mungu. E, kwenye, kwenye pe, Petro wa, wa, wa kwanza wa pili mstari, mstari, mstari wa, wa, wa e, Petro wa kwanza e, siyo wa, wa siyo no sina kwenda. E, Petro wa kwanza Mbona tutaka tue? Sehemu ya miliki ya Mungu. Wewe ni niulize. Mimi sifundishi vile vya kusema, haya muulize ndugu yako pale. Wewe jiulize ndani ya moyo wako. Kweli niko katika miliki ya Mungu. Mungu akipiga mahesabu yake anasema kwamba hili ndio timu yake. Ni uko pale? Mmo. Ameni. Hey, kwa sababu kuwa mtazamaji, ni kama mtu unasikia kwamba mimi ni yangu sijui makao yanga si ndio imechukua kombe nilisikizwa basi sijui ile nilisikia kwamba zile eh mimi ni yanga hawamjui e, sisi tunatujua sisi eh ili kombe sijui la 50 ngapi tumechukua hawamjui hana kadi hana wani. hana hajui hata makao makuu hajui chochote lakini nakwambia sisi e, tumeshinda tume, tume, jana vishinani. Gondoo Kristo wa leo. Ndio huo. Mtu hana habari, hana us, hana chochote katika anafula anakuambia mimi ni wa Mungu. Watu wengi ni, ni watu wengi wa wengi ni wa Kristo mfano wa hao watu wanaoshabikia timu za Yanga na Simba. Ni washabiki tu. Si wa Kristo. Sasa wewe ambaye uko hapa hii bibi burenak naachambuliwa hivi neno la Mungu maubiria yafanyika utakosaje utaendeleeaje kwa mshabiki na haya sio maneno magumu hata kidogo tunafundishwa kwa ulaini kwa uepesi kwa kujua kwa kujua na udhaifu wetu jamani kumtumikia Mungu pia katika hii dunia ni udhaifu ni, ni, ni, ni kitu kigumu sana utakutana mazingira magumu sana yapo kwa hivyo eso yasema mimi wafuangu sio duniani hii unajaribu ni wewe eh, wangu si Kristo na yuko mbinguni wanamuuliza anasema mimi mfalme wangu sio wa dunia hii yes sio wa dunia hii ndio sasa huyu anayemsata Kristo atapataje mamlaka katika ufalme ambao wanawake sio mfalme wa pale manawake lazima watapita kwenye mazingira okay, magumu kidogo lakini ndicho tulichoitwa hivi eh. bado nuhuyo mlango bado nuhuyo mstari wa 44 na mimi ni ni, ni son nipige ni hatua kidogo eh eh tisha hazina ni, ni, hazina za wanadamu leo ni nini sio sio sio hayo tulikuwa tunasema ni kuteuliwa cheo ni kupata kazi inayolipa mara tano ni kuwa na kujulikana kwenye tv na watu wote Niliopata digrii za vio vikubwa ni sifa za kitaaluma zii sijui aliyetukuka aliyepita wote. Eh. Mimi na saba zamani. Ni pesa yenye nyingi kiasi Hizo hazina za wanadamu. Eh. Eh. na Mungu hajakata tupate vitu Lazimo uwe na hazina li... kubwa ya ufamu hivi vitu vingine viwe unajua mwana anambii kitu kimoja anayefungia hapa hii hoja nisonge bele ni kwamba maisha sio kitu kimoja tu hakuna kitu kimoja ambacho kinatosha kukamilisha maisha yetu na u Kristo wetu eh hata huko mwilini Mungu anataka tuwe na sehemu ya mwilini eh ndio e. samahani sema siku sitafanya kazi siku saba ni sabato ya Bwana ni siku nyingine uwe unashughulika na mara nyingi vile vitu ni vya lakini hivyo ninavyo vinatakiwa jumla ya vitu vyote tunavyofanya kwenye zile siku nyingine hizi sawa yote vziwe sehemu ya kujenga falama mbinguni wa Mungu vihivi eh ndo ndo manake ndio manake kwa mfano kama wewe ni mwanafunzi unasoma shule unasoma chuo chuo unafanya kazi Inatakuwa hivyo vitu nilivyofanya wakati huo. Jumatatu, Jumane, Juma. Viwe kuna namna fulani vitakuja kuleta ufanisi katika ufalme mwingine. Hivyo mfano kumaliza chuo kikuu. Si unaweza kuhubiri neno la Mungu vizuri kuliko mbaye hajawe kwenda chuo kikuu, si ndio? Tasome na King James. Lakini ni kazi ya duniani lakini inakaa inazama ina, ina, ina, ina, ina tunda katika ufalme mwingine. Ukiwa na kitu chochote Ngoje <laughs> niseme hivi ambacho hakina ne, hakina final point end point ya kwenda kwenye kufanikisha ufarma hicho kitu ni batili. Mm. Kicho kiki. Kama unalio un, uteuliwa chao haina shida, lakini kama cheo chako hakina namna fulani kinaweze uwezo kidalisha ufarma same fulani, hicho cheo ni batili. Neamu. Amina. Amin. Basi twende mstari unaofuata. Eh um, hazina za watu ni magari ni vyo ni vi senti senti na vihera na vitu vingine kama hivi eh sasa kinywe chake mbili la sasa kitabu cha kitabu cha mubili, inasura, inasura mime na familia yangu ndio tunakisoma kwa sasa tuko kitabu cha mhubiri pale tungye, mboryo, bora na kwenda kwenye eh. kuna, ukisoma kitabu cha mhubiri kuna Nimeona barani nyingine chini ya jua. Hamje kuliona hili? Ah, sema hii nayo ni baraka <laughs> nyingine. Yaani kitu cha ya ajabu hakikustahili kuwepo chini ya jua. Sasa mimi niambie barani nyingine chini ya jua. Kama niseme kama mhubiri. Kuna watu unakuta hazina zake ndio hayo tuliyowataja yote. Ana vieo, ana nini, ana nini. Lakini wapo mwingine unakuta hana chochote. Cheo hana, elimu hana kazi hana, vietu vya dunia hana, rafuna Mungu hana sasa. Hiyo si ni balaa. Eh? Ah, emeangalia hiyo balaa mnayoionaje? Mbaya? Kabisa. Naweza katoa mifano mingine ya duniani huko ikatucheresha lakini hilo nalo. Eh wewe utakuta kwamba sio vitu vya duniani vinavyomshikilia. Hata asiye navyo ndani wengi bado ana vikosi. Sasa, hizo anasema mimi nimesema ni roho bwana juu yangu kwa maana amenituma kuhubiria habari njema Masikini Huyo ambaye hana hivyo, kwa nini asitumie opportunity hii ya kwamba Yesu alikuja kumhubiria injili? Akaipata sasa kuna mm. so ngoe, ni hatari hmm soma ngoa ngojani najua maneno ya Mungu ni mengi sana nashindwa kusonga mbele bila kuisahana unaweza kuna watu wanaanza kaingiza mahubiri ya uongo hutajua baada ya miaka mitatu mimi okay, anakuambia unatakiwa kama kila ulicho unacho uzo unacho unifuate hapana wakati mwingine ni lugha ya picha Mungu kututaka tumiliki vitu mta uweze mpaka uuze vyote ndo tamfuata hapana anachomaanisha viuuze katika nafsi yani usivijali uvisiwe vitu vyako vya kwanza kwa mfano alimwambia kwenye Stenda huko kwa ajili ya muda kwenye matak 19:21 alikutana na yule kijana tajiri akamwambia eh kwa kjadili lazima nataka ni ufame na yanasema wazijua wazio amri zishikamri na nini hayakuwa kama anampima tu awe wa wapi akasema hizo zote nimezishika tangia totoni na nini akasema sasa kuna kimoja umebaki umepungua unachouzo ulivonacho uri, unifuate ndio alikuwa anamwambia wewe mfano wewe manake inaonekana mali zako zimekujaa kuli yuko mimi sasa hemu uzishushe na hana maana kwamba kwa mfano nitoa mifano michache tu ukisoma kwenye Efeso 4:28 Ngoja atuene pale kidogo. Ephesians 21:28. Natuene na 8. Hapo sasa mtu anaweza kusema ah kama hujauza vyovyote ukabaki Mungu hajasema kwamba ukae kama ndege huna makazi. Hapana, sisi jali tulisema hata kidogo. Kwa mfano ne Ephesians nane na huku ndiyo ndio maana ya kuhubiri kuhubiri mambo yalivyo na mambo ambavyo yasivyo ambayo watu wanaweza kutumia kuhubiri uongo. Eh, Efeso ne Ephesians nane anasema hivi. Mungu anasema hivi. Apostoli na 28 haraka. Anasema muibaji asibe tena bali afanye afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu cha kuwagawia kumngewea mhitaji. Mungu anataka watu wawe na vitu. Sasa kama ungekuwa unatakiwa uviuze ungempa uviu, uviu, mhitaji kitu gani? Siku kama tunaelewana. Mungu anataka ufanye kazi. Sasa kazi kale lengo ni kupata vitu. Lakini hivyo vitu vitumika kumngawia mhitaji ndiyo, nilikuwa nasema ukua na vitu lazima viwe na jukumu kwenye ufarma mbinguni ndiyo maana. Lakini unachosema kwamba viuze ubaki una chochote. Sicho Kwa sababu hawa ambao hawana chochote afu hawana ufarma mbinguni sasa ina faida gani? Kama kuuza vyote ingekuwa ndiyo ndio malengo. Basi watu wengi ungeenda mbinguni kwa sababu hawana chochote afu hawana na, na Yesu. Mungu anasema nataka muwe na mimi kwanza. Kwa maana tunaelewana. Eh hapa sitokee mtaka kudanganya e, watu. E, mtu katika watesanonike wa, wa eh maki sio kama ikipengine wa kwanza hivi, e, nakuomba we, na kama wewe ni kijana na nguvu, ni mdada, ni mama, ni mtu mwenye nguvu, fanya kazi kamisha uwe na vitu vingi lakini uwe na Kristo kwanza. Eh, hey. uwe na vitu vingi kama Kama Ibrahimu, kama Daudi. Eh. Hey. Kuwa navyo. Lakini this Yesu awe hatua 5 mbele ya vitu vyake. Sasa watu wengi Yesu anakuwa hatua 25 nyuma ya vitu vyake. Ndio hatari ilipo hapa. Amina. Hey. Tumeona Mungu anatoka tuwe na vitu vya kuwasaidia watu. Hebu kumbuka yule yule yule Samaria mwema ruka mlango wa kumi. Samaria mwema. Asingekuwa na mnyama yule, singekuwa na mafuta na fedha yule mtu alikuwa anakufa aliyekuwa amepigwa na, na wanyanganya. Lakini kitu kitu mfanya yule mtu alikuwa na kitu Chaka, akawa tayari kukitumia kwa ajili ya ufarma mbinguni wa kuokoa watu. Hata tu, nikisema tuishi kwenye ili kanisa wote tuna njaa, hatuna chochote, tutakuwa si kanisa la Mungu. Mulijua hilo si e, na? Sasa sihubiri yao ehm hapa wote mpate magali magari muone vikambi wote. Yuda anaendelea kule dunia. Sasa hivi ni vitu vilifautii. <laughs> ni tofautije kama sasa? Je, yeah, hao wanaofundisha magari ameujiza na nini? Wanataka wa, wanataka mtu akikutana na mtu mwenye uhitaji msamaria afanye kama msamaria mwema au anataka vile vitu avitumie kwa tamaa yake mwenyewe. Kwanza yake mwenyewe. Eh, hey, hapana. Eh, hey, tuko tunasema Timotheo, Timotheo kwa kwenye kwa eneo kidogo na mbele kulia zaidi. Kuna Timotheo wa kwanza nane. Wao ni mstani marufu sana anasema mtasirisha wa kwake. Em em twende fast. kitu kizuri pia. Timotheo wa kwanza 58 anasema hivi. Anasema hivi. Lakini mtu yote asiye watunza walio wake yani wale wanyumbani mwake, hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Sasa je, huyu mtu kama kuuza vitu vyote, ukamfuata Yesu, Huyu mtu atawatunza kwa kutumia kitu gani? Lakini unapowatunza wa nyumbani mwako, ukamlisha mwanao, ukamlisha mkeo, ukamlisha na mtu mhitaji wa hata wa mwingine wa nje au Kristo mwenzako Malaika vile vitu ni umeviuza kwa sababu vinatumika kwa ajili ya watu wengine sio vyako. Nani ananielewa? Tuelewe haya mambo. Kwa sababu una shetani naye anatumia, anatumia Biblia kufundisha watu uongo. Tutaende mbele. Twende Lulu. Siji kama nimetumia muda mwingi kiasi gani. Lakini nadhani mfano huu unafanana na wenzake. Lulu Twende turudi pale kwenye Mathayo. Tunatamwa mlango wa 13:45 nasoma hivi. Tumeingalia ufarama mbinguni kama rulu. Tumeona ufarama mbinguni kama hazina iliyositiri. Katika hizo vitu kufanya kazi. katika mbinguni ukifananishwa na rulu. Eh. Umvano hauna tofauti sana na ule Eh, tena mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta rulu nzuri. Bad Mungu ni mfanyabiashara. Unajua aio habari. Eh, Mungu anatafuta faida. Nitoe mifano michache tu Mungu kukukuleta duniani kusudi uzalisha kitu fulani kwa ajili ya ofarma Una hiyo? E, anasema mimi ni mzabibu mwanangu wa na nini ni Baba yangu limkulima ni na ninyi ni matawi. Tawi ni silo za, ni silo faida. Fa, kuzaa ando, faida hii, Ni profi. Anasema hilo tawi hukato na biashara aliwapa watu talanta wengine tano, wengine kumi, wengine moja. yule moja ambaye hakuifanyia biashara anasema bwana ungepea hata benki na usikufanyia nani utafuta faida ya nani ya, ya, ya, ya riba angalau riba siipendi lakini angalau kuliko kunodeshia kitu ambacho hakizae mungu fanya biashara ni mungu anatafuta faida ngoja nikwambie maisha yako unielewe wewe unayenisikiliza jamani kwa faida yako wewe we, hapo ulipo hata kama umna siji mimi sijui na siku ngapi pia wameshamba lakini kila siku yako inayoenda kwa Mungu lazima iwe na faida kwa mungu, kwa nyofualamu wa mbinguni kweli kabisa kabisa napoambia huko na kuambioka. lazima iwe na faida ukiwa na siku mbili, tatu zisizokuwa na faida kwa Mungu anaweza kukusamea amenio na Mungu ni mwenye msamaha sana hakuna mwenye msama. kwa msamaa. mimi wao katungizi sihitaji kufundisha habari za msamaha wa Mungu kwa sababu utafundisha kitu ambacho kikoaya tunzamehewa tunachokwa kwa rahima. Eh, hey, kufundisha upendo wa Mungu. Mungu ni upendo. <laughs> Mimi nataka kufundisha uovu hey, na wa wanadamu. Eh. Ili kusudi tu na huyo Mungu asio kawaida. Lakini maisha yetu. Hakikisha mtoto wako uliye Mungu, mungu aliyekupa. Kuna watu wanalia watoto hampati Na nakuombea wewe unayotufuatilia na kama una struggle mtoto, mungu, mtoto Lakini watu wanapata mtoto anachezea hamfundishi vitu vingi kimambele za Mungu. Alipo badala anakuja kulia machozi kubwa sana. Ndio wa Kikristo ndio wameharibika kabisa. Hawezi hata kasalimia mtu. Jamani, tuelewane. Mungu atupende kiasi gani? Eh? Mwatu bidekasia. Haya, ni nani anahisi kwamba anahukumiwa kwamba labda eh huyu vitu anahukumu mioyo yetu. Mimi hukumu na wajenga na nijijenga mimi kitu one that kama ningekuwa mtu ninge eh, wa hukumu mimi kwa nini gani ni nani lakini anasema yule mwenye kutafuta lulu nzuri naye alipo aliona alipo ona lulu moja ya thamani kubwa ufaru mbinguni ni lulu moja ya thamani kubwa ruru nyingine kuna na vitu vingine vidogo vidogo unaona kwamba kuna lulu moja kubwa ni kama mnakumbuka yule siya kwa na ito nani yule mtu Arusha alio, alipata na moja kubwa likauzwa kwa mabilioni akapata na jingine inaonekana kwa wakati tofauti nakumbuka yule mtu wanaitwa na nani sana naye nani. Paka maarufu watu kaanza nasikia wilaya nzima wakaanza kutafuta huko ni bwana ah, wetu kabisa yani yeye na mama sema hawakukua pamoja. Mama alikulia kule kwa babu alafu akakulia wote e, wakawa ndugu wa yule mtu <laughs> hatari kabisa. Nani eh? Lakini yule jamaa alipata di Tanzania paka kama maarufu sijua kabilioni shamba mnakumbuka eh eh sawa sasa huo ndo mbinguni fafama mbinguni unirudi mmoja mkubwa alikwenda akauza alivyo navyo aka aka ninunua je maneno kuuliza wewe sihitaji kuifafanuka kwa inafanana na ile iliyopita ya hazina kitu kimoja je umeinunua hazina afahamu mbinguni uru afahamu mbinguni akalia je unania tu wakristo wengi anakuwa nania eh na natamani mtumikie mungu natamani nisome biblia kuna watu ambao kila mwaka ana mipango ya kusoma neno na mungu huwa haikini hey, ngoja 2023 tu 2022 nasoma na yote na imaliza hata narudia na hata na mwaka juzi. hata kasomi E, na, na mpango nikimaliza na majukumu yangu nitakuwa naenda kanisani bila kukosa. Hapo. Hebrew kesho ni sio hapa. E. Panga leo. E, ndo inasema katika chapter lazima chukie na Biblia e. Na kwenye misali same Wayo, tuuze Viruru viruru. unajua maisha ya na ruru ndogo ndogo jamani kuna ruru ndogo ndogo mpaka uziuze ununue ruru moja kubwa ruru zipo hazipo sio useme hazipo ndogo ndogo cheo ni ruru yake eh cheo umaarufu fedha kwa mfano emniulize mtu anatoka hapa ameajiliwa amekuwa labda ni hakimu si polisi zile rushwa zile wanazokula za hapa na pale sawa so, ki, kidunia ni ruru supu harai kampiga chenga chapati chapati za kumimina atakapata za kutosha na kitambi cha kutosha mzingi labda na, na kisukali sukari tutakuja baadaye. Hey. Eh utakipata. Sawa. Ni luru. Lakini ziuze. Mimi wewe anaweza swali dogo, mnisaidie kulifikiria. Mtu anaweza angalia wapi unampeleka mtoto wako kufanyia kazi? wewe unaweza ukaonea unasimama barabarani ukamata magari wenzako anakula 2500 na vingapi wewe utasimama miaka mitano bila kukusanya hata moja ndio yake ni kuepuka kwa kuna kazi waotoza ushuru Mungu alikuwa anasema hizi kazi moja kwa moja automatically ni dhambi angalia ni wapi na no mwongoza mwanao kwenda kufanya kazi ee, ee, kweli kabisa au amepata kazi ba atakuwa anauza ba, niji yake automatically umempeleka kwenye dhami hata kama hata kunywa ile pombe atashirikiana na kunywa pombe hata kazi unayochagua kufanya ni ruru lazima uchague ipi inakupenda kwenye ufama mbinguni na kitu kama hiki ninachokisema wakiliza wa Kristo walio wengi 900,000. Si waseme nini naongelea wote walio huko huko pote. Sawa? Wataona kama nilikuwa naongelea uongo au naongelea ujinga. Eh uongo watasema pana, wewe haseme uongo lakini naongea ujinga. <laughs> ni shida kweli kweli. Tuna matatizo wa Kristo. Tutaendelea lakini. Eh. eh. Tuko tunaangalia Lulu, Lulu. Na tushaeleza mfa kuli, kuliuza lile ruru ni nini, nini kufanya nini. Eh? Eh. Ni Mtushome Luka 14 Twende kwenye Luka 14:33. Yumeanasema. Luka 14:33 unasema. Nasema, nasema Basi kadhalika kila mmoja wenu asiye acha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Huo ni msamiati wa Wakristo wa dunia hii. Eh, ameamea kuhubiri vitu ambavyo ndivyo sio Havivutii. Uh, by the way, na bydio ina Galatia nasema moja 10 Yesu anasema hivi Kama anasema je ni wanadamu nao washawisha au Mungu? Kama ni wanadamu nao washawisha. Na nao wafurahisha misinge na wa kuwa mtumishi wa Kristo. Siwezi nikaja kusoma mstari kama huu. Biblia inasema kama huakhi vyote ulivyo nado ukatafuta hili liliru moja kubwa huwezi kuwa mwanafunzi mmoja. Haina maana kwamba mtu aende mbinguni hapana. Kama anafunzi anakuwa mbinguni vitu tofauti. Kama mbinguni ni kumkiri Kristo. Tena ni mara moja tu. kwa mwanafunzi ni ni, ni kumku, yani na Kristo katika darasa la. Katika maelekezo yake, maongozi yake. Leo hii mtu anataka asiti, kufiti nikutosheleza niku, niku kukaa katika kila idara ya dunia hii. Yeye yeah, yeah. ma, ma, ma ya WhatsApp ni maarufu. Ma group ziki mitani wote katika kitabu cha ule wa 6. Isara wa wenu watu wote wakiwapenda kwa sababu ndivyo baba zenu manabii wa uongo. Na ndio Mungu anasifika. Eh hey, yule, yule uh, mgogo Mngogoro na watu, watu, watu yule. Yaani yake haibagui, yuko vizuri. Yesu Kristo anasema mimi utengano. Mm -hmm. Na ndani ya nyumba nitatenganisha wawili zidiwa watatu na watatu zidiwa wawili. Eh. Mm -hmm. Kazi Yesu Kristo kutenganisha, Yesu Kristo kama huko tayaki. By the way kidogo. Na kwa hapo kwa sima sasa nene na ote, na ni mimi na Yesu wewe asoma maneno. By the way, kabla huja soma biblia manzo mpaka kama unafunza Yesu vile habari ya kwanzia kwanzia. Ni kama kusema kama kusoma na kuandika, ukajifunza vitu vingine vizuri kavielewe. msingi Soma biblia uijua yote. Halafu humo katikati Yesu Kristo anakuambia, hapa tunataka tuna, hivi, twende, hivi, twende, hivi." Eh. Uh, kabla Mstari ah kwa jiri ya muda Mda umeenda. Zaburi ya Twende pale kidogo nikusudi tukao huko hewani. Maana yake ni nini? Maana yake ni, ni inatufafanulia zaidi hii hii Luka 13 33. ili kusudi tufatane na Yesu, ili kusudi tuwe sehemu ya falama mbinguni na hapa ni niku, kwenye falama eh, lazima tu, tu katai, katai vitu vingine vingine tuviuze tubaki na habari za ufalme mwiki. Na, e. na katika Zaburi ya 119 nitakimbia kwa ajili ya na mini nitasoma kwa sababu sina tena. Zaburi ya ule wa Zaburi ya ile sura ndefu uko zote anasema Anasema ndiyo maana nimeyapenda maagizo yako kuliko dhahabu naamu dhahabu iliyo safi. Huyu mtu kachagua kauza ka vitu vingine kachagua maagizo ya Mungu. Na kuhakishia huma ile andiko la Daudi haliwapate hali wakristo wale. Sio wengi, wengi wanaokubali. Kwamba achague maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu ni sheria za Mungu, ni neno ya Mungu. Yaani ya Mungu ndo iliyo muhimu kuliko vitu vingine. Kuliko mpembe Kuliko mpira, kuliko Champions League ya Ulaya. Kuliko kazi yake. Kuliko biashara zake. Eh. Zaburi ya 101 tumetoka. zaburi ya 19. mambo ya Mungu. Ya tu, tu ni matamu kuliko vitu ina thamani kuliko hata pesa. Pesa ina kwa dhahabu by the way. E, ya hilo? Eh, Zaburi ya 19. Ah, ya 19. Tuko kwa kushoto sana kwenye Zaburi mazoni pale. Kuna Zaburi ya 19 msewa. Em sikiza maneno mazito. Zaburi ya 19. Mistari wa, wa tisa yanaendelea msalwa 9 kicho cha bwana ni kitakatifu kina dumu milele kicho cha mungu. kicho ni kumcha mungu kumtii hukumu za kwana ni kweli neno la mungu zina haki kabisa anaendelea ni za kutamanika kuliko dhahabu kuliko wingi wa dhahabu safi nazo ni tamu kuliko asari kuliko sega la asari huyu mtu Ndiye sasa ameuza vitu vingine ana amenunua lulu la kama una uwezo wa kuuza leo usijihukumu usijlao waendelea tusubiri kidogo kuna siku ya kufanya biashara hiyo ukauza inaweka si leo inawezi siwe mweka huu hivi shetani naye hakusubiri sana kwamba aachie nia ya kuuza ataharibu lile soko <laughs> kwaana haribu kabisa wateja wote na aondoa unakosa faida vile vile kwa wakati mgumu kisha na nia harakisha sana uuze eh si kama tumeelewana kidogo tende kwenye hoja inayofuata rudi katika kitabu cha ma tu, tumangario ya duru tu, eh, na kabla hapo tulikuwa tumeona hazina iliyofitikika wema Hojaji wema na wabaya wamo ndani ya ufarme. Hem mstari na hii misali mingi mpaka 50 hivi. mpaka tena wa mbinguni, yani ndani ya ufarium Mungu. By the way, kusema kabla Eh, kwa mba watu wote kwenye kanisa nzuri watu wote ni wazuri. Mungu nasa. Sio mimi. Eh, kuna wachungaji kabisa yuko hapa na kukuhubiri lakini nia yake ni kubeba watu wapeleke kwenye jiana Na nimchukaje? By the way inakuhakishia. Uenda kwenye ile kanisa kubwa kuliko wote, mnalijua siji leo leo sina vita Kuwa na vita nao siku nyingine. Na kukishia, wale wakubwa wao ndio wabaya kuliko wadogo wao. Kauli hii ni kweli. Naamini. Ngoona hapa kuna wabaya na wazuri ndani ya ufalme wake. Katika habari za cha kata chakata, chakata bali za ufalme usiamini wote kwamba ni wazuri. By the way, hatuna jukumu la kusema we hey, na mimi ni mbaya, bana lazima mtu ape nafasi kwamba ni wazuri lakini Mungu anajua wale wake na wakati mwingine atawadhihirisha. Eh. Hey. Biblia inasema mstari wa 47 nasema hivi, tena niko naangalia kipengele kimoja kinacho kidogo kinachosema wema na ubaya ndani ya ufalme wa Mungu. Mstari wa 47 nasema tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya Ni tupo baharini likakusanya samaki wa kila namna hata lilipojaa walilivuta kwani Wakaketi. wakakusanya walio vyomboni bali wale walio wabaya ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia malaika watatokea watawatenga wa ovun bali na wenye haki nao na kuwatupa katika tanuru ya moto ndio kutakako kuwepo kilio na by the way leo leo hii watu wame Mahubiri kwamba kuna kitu kinaita jana watu wanabia, wa na Mungu, kwa kwenye kaagiza giza fulani. Watu wanapenda mambo ya giza. E, kwenye za usiku. Wanafikiri kuwa kwenye kama ka na kunjoya maisha, Mungu asitokee. Wanapenda? Hapana, hey, kwenye Hana moto ni Eh, cha Mlongo, kuma, sana. Funo Kwa hiyo anasema ufama mnguni umefananishwa na na kama mtego au kama jua la la kuvulia samaki wanakuja wengine wameoza oh, wanakuja nadhani mpaka mababu ma, ma, ma, makobe wanaanza kuingia humo eh, samaki wazuri hata wali, wale wale ambao wanasumuka utafanya kuchambua na nimeemuelewa Kristo nimesoma nilioaonea xmlnsio eh nicha anachosema msalimu 51 anaendelea Yesu akawauliza mmefahamu hayo yote? Wakamwambia ndiyo. Eh? Analiunganisha tena na, na mfano mwingine. Akawaambia, huu ndo mfano mwisho kabisa kwenye mlango wa 53. Mfano wa waandishi wenye ma, ma, ma, ma, ma, maneno mazuri na mabaya. Anasema akawaambia msali wa 52, anasema akawaambia kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye hazina yake vitu vipya na vitu vya kale. Hiyo ni mfano tu wa vitu na vitu vizuri. Na hapa anao anamunge, na maandishi naunganisha mifano miwili. Eh pamoja inafanana. Juya au e, mtego au e, nani, chombo chomo cha kuvulia samaki ambacho kinavua samaki wazuri na wabaya. Eh anasema ndivyo pia na kitu kingine? Mfano mwisho leo malizia ni sawa na mtu mwenye elimu ya ufalme ambaye ana elimu ya vitu vya kale na vitu vipya. By the way tunaokolewa na agano gipya, hata ukolewa hmm. na agano la Leo hii watu, wanapo, kuna watu kuna watu wanaabudu sabato. Naona mfano mzuri. Eh, kabisa. Hiyo nfano, ni mfano wa mhandisi mwenye kabisa. Akwaambia kwa sababu hiyo ni kama maandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoweka katika hazina yake vitu vipya na vitu vya kale. Yesu alisema kuwezi ukawa na divai mpya ukaiweka katika viriba vya kale. Ndiyo siyo? Haya kama mfano pekee Kwa kwanza kabisa kama kama siyo sabato ni kitu gani alikuwa anakisema Na kitu kingine, ndio ndio no, baba lao Leo kuna watu milioni 150 kiasi za si milioni kuna moja na zaidi siku nyingi miaka na zani, millioni, kuma, moja ni la Afrika. Wana, abudu, sabato. lile la vitu vya yani, anachukua divai ya Kristo, divai mpya agano jipya anaijaza kwenye kwenye nani lakali. kwenye viliba yes, watu wengine kwa mfano wa, watu wa wana nini wa Wayahudi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa leo maana kuishika sabato pia wanashika tohara eh yani wasipowathii watotoao wa kiume maana sio watu wa Kote huko ni mtu ambaye ana vitu vya kale anaweka divai ya kale eh, eh, diva kwenye riba ya kuku hana ya itapasuka na hapati chochote anapoteza kiriba anapoteza na divide fariza msisitizo mtumalie kwa mfano kwa, kwa sehemu ya maandiko ya mwisho mmoja anachosema kwa hizi sura mbili i mean mifano miwili ya juu ya na na na mwenye eh mwenye na, na na mpya anachoongelea kuna ndani ya ufalme huo, huo kuna watu wema na wabaya. Hivi unajua ndani ya kanisa ndipo kuna watu wale kuokoka na sio si Siyo siokuokoa wote vile ni msamaki mbaya kwa sababu hata, hata, hata kwa chakula hata ene kwenye ufalme wa mbinguni. Na kuokoa tutashasema ni nini? Kusikia neno la okofu. Kristo anaokoa, alikufa msalabani, akaa kwa ajili ya kulipia dhambi zako na mimi na wewe tuna dhambi baada ya kusikia tukaamini moyoni na tusiamini vitu vingine nasema hatujapewa jina jingine lolote ile umake pale kwa, mamini, kwa amini, na Maria kwaamini na Petro kwaamini na mtume kwaamini na nabii kwaamini na baba kwa amini, na kila kitu ukaamini na Rosali maanake huna ulichokiamini eh hey. hey. lakini kama ni Kristo peke yake huna vitu vingine ndeni ukakiri jina lake kwa kinywa chako kwa kutamka kinywa chako kumkiri Kristo e, kwamba ndio mwokozi wako basi huyo mtu amemaliza safari ya hukumu yake kilichobaki ni kwenda shuleni kwa Kristo kujifunza kuwa mtumishi wa Mungu na kupata thawabu za mbinguni lakini habari ya kusimama katika hukumu amemaliza na naye atende dhambi au asiu wazi kwa maandiko hayapungui 100. E, ni tu hilo nalo leeleweke. Basi hoja ya mwisho eh na muda ushaisha kabisa. E, ni, inasema watu wanaokujua eh ndio vikwazo. Watu wanaokujua, watu e, wa karibu. Hem tu Na hii ndivyo ilivyo katika ujumbe wa leo. Ukisikia majambazi ya manyambazi wame ma, ma, vibaka au manyambazi ambazo wanaenda kuiba kwa mtu sio kwamba wanakuwa wametoka sehemu hawakujua wanaweza kaja na, na wambali lakini lazima kuwepo na watu wanaokujua vizuri na wanaramani ramani yote tv nakaka wapi funguzi nakaka wapi hii iny, iny, nyumba ina grill zake zinavunjika kirahisi kasi gani akishajua pale ndipo atakapokumaliza na nlicho kisema Yesu Kristo anasema hivi 553. Kwa hiyo tunaoangalia kipengele. Unajisema sasa linasema lina ina, maana gani? Wakati mwingine hata mimi sijimaanaki mambo yagomea. Kina fahararakaraka ninachokipata hapa. Ndio excuse nikisoma huonaelewa ile moja kwa moja kwenye moja kwa moja kwenye maana. Inasema kwamba eh tusiamini sana kwamba wale watu wako wa karibu ndio msaada wa moja kwa moja. Ndicho eh. anachotaka kwambia yaani usiji usiji usiji laa mlango wao huyu bwana ndio jirani yangu hata sasa wataniibia si jirani huyu nimekoka moyo msibaki juzi tu nimemsaidia eh sadiana naoma nimempeleka hospitali eh basi huyu jirani hata niibia chochote hana nini mimi shaka majambazi wakija hata akiwaona hata kumbe ndo atawapa mchomo nlicho wanachosema m mtoemsa 153 na ina pia ya kiroho sio ya kimwili tu peke yake 153 ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo alitoka akaenda zake na alipofika enchi yake hapo e, ni kwake sasa kapenaomu aamini nazareti na, na galilaya katika sinagogi lao sio la Mungu <laughs> hata wakashangaa wakasema huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii huyu si mwana wa seremala si Haitoaye Mariam na nduguze Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda alikuwa na ndugu zake wanaume peke yake hapo wako wanne walio tajwa e, na maumbu umbu ni dada e, maumbu yake maumbu yake wote hawapo hapa petro basi huyu amepata wapi haya yote wakachukizwa naye unaona kitu kitu kilichowaletea shida ni kule kwa kuwa mtu wa nyumbani kwako. Umeona hilo? Eh. Tatizo hapa alikuwa majirani. Wasinge kuwa majirani wasinge chukizo. Eh. anasema sisi tunamjua na ndugu zake. Kile kidogo chuki ya kujua kama ana ndugu wanne, ana madada wangapi ndicho kinacho kuwaletea matatizo. Labda na wizi. Eh, ana nani? Yesu akamwambia Nabii hakosi kupata heshima he isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake hata ndani ya nyumba yako mwenyewe. Mwenyewe wewe. Wewe niambi. Unaweza -una kuwa na mmeo na baba yako na mama yako, una watoto wako wazuri na wapenda kweli. Lakini sehemu ya kusimama mbele ya hukumu yote ya Kisao, ama ni hukumu njema ya Kristo ya wakristo wa au hukumu ya ulimwengu. Kila mtu na mizigo yake peke yake. Utasema ah hem jamani familia yangu twende pamoja. Hem shika ako, we, beba huko kabega ka huko. Wewe mtu kwa hicho kigoda tu enda hapana. Kila mtu atabeba na mizigo yake kwenye kigoda chako utaondoka nacho. Mkeka wako Miz kila kitu unaapia peke yako. Kwa hiyo lazima tufanye kazi kwa ushirika lakini ujue kwamba kila mtu ana hesabu yake mwenye. na malengo uliyopewa ya kufanikisha Mungu anaweza kukupa msaada lakini ana malengo yako specific Ye. yatafute yajue eme jitafutie muulie Mungu basi Mungu kwa nimelezo eme nipe malengo kama wewe ujue eh na usiyetafutie kwenye biblia mapenzi ya Mungu yote yako hapa kwa hiyo yako ya kila mtu Eh, hey, kwa tunaona kwamba na kwani kwani aliyemuuza Yesu alikuwa ni mgeni? Kwa mtu ndani. Niwa aliyekula chakula changu ameninulia kisijino cha. Sasa maana ngine ni mimi. Ile somo wakati wengine naomba lisikuhukumu wewe uliopo hapa. Unisamee kabisa. Alina maana kwamba wakati wengine ukisikia somo kama ile unazoona kama moja kwa moja nimekuja kwako na wewe moja kwa moja au mimi. Hapana. Kazi wengine sio hiyo. Lakini Unajua kuna sio vitu vya Mungu vyote lazima vitimie kila dakika. Unaweza navyo miaka miwili mitatu baadaye. Eh, Unaweza navyo wiki lakini hiyo hoja hiyo kweli lazima iwe